Då får vi här igen. Det är dags för Pelpodden här på, jag tänkte säga Radio Boslän, men det är inte alls utan det är på Pelpodden helt enkelt. Och här pratar vi om Premier League, endast faktiskt. Det är fotboll för hela slanten i lite drygt en timme tror jag vi brukar hålla på. Eller tanken är att vi ska hålla på det. Vi brukar alltid dra över. Med oss idag, förutom mig Jonas Hansson, har jag Per Bengtsson och Robin Johansson. Tjena. Hallå, hallå. För er som brukar lyssna i du har de två vanliga bisittarna Hur är läget med er? Yes. Bara bra Det är bara fint Jag har haft en dag där jag har lärt mig massa om Facket mm. Och då menar jag med A mm. <laughs> ja. <laughs> <Jättebang>. <laughs> ja Jag ska inte kalla er eller Jag får faktiskt kalla er experter För det tycker jag faktiskt att ni kan kalla er Ja Tack. Det räcker att man har lagt sju år på någonting Av sitt liv för att kalla sig expert Är det så? ja inte mer. Då vet jag vad jag är expert av Men jag tänker inte säga det högt <laughs> <laughs> hey. la, la, la, la. Lite ja. skojhumör idag <laughs> mm. <laughs> känns lovande tycker jag Det blir riktigt bra det, det blir bra ja yes Vi kickar igång här Vi går till första matchen på lördagen Det är ju faktiskt bara nio matcher nu i helgen För Reading och Chelsea har ju redan spelat De spelade ju Just i förra veckan West Ham tog emot Fullham Ett nyförvärv som ni två känner bra till Gick in och presenterade sig Och i slutetet blev 3-0 Till West Ham Mot ett formstarkt Fullham dessutom mm. Ett Fullham Dessutom som har tappat ändå Däms ju den Vad heter det mm. Ja precis, även om Dems inte, han har inte spelat de två första matcherna Så är ni liksom mm. truppen Även om inte han spelar så är det klart att man Känner mm. av sådana saker, tror jag i alla fall mm. ehm, Och sen men Det är Dems Ja herregud Ja det är ju en klassspelare det hände ju en del där Sista transferdom faktiskt kan man väl inte säga Det var ju en del Icke-händelser också i och för sig Men det kommer vi väl till lite senare ja. <skratt> Förvisalag ja. ja. Precis. men sen var men West Ham var bra det är jag så det framförallt de mm. ju de spelar ju efter, efter sin trupp det var ju tydligt När de spelar de här de har en Carroll på banan så lägger de bara långt på honom så får han nicka ner så kommer två stycken och springer på sidorna om honom i princip hela tiden mm. i fasthet och Nolan mm. och Nolan känner ju till honom sen Newcastle liksom så det är ju inga konstigheter. Ja. Nej. Lite så här klassisk Samarly's Mobbar-stil där de liksom bara Trycker ner dem trycker tillbaka dem mm. Ja det är Classic, classic. Det var Andy Carroll var ju Tillräckligt, han, han var ju bra Han vinner på huvudet liksom, sen så är inte Någon stor spelare i övrigt Tycker inte jag den här matchen, det är inte så att han Dominerar på något sätt Det är inte för line är det ju inte Om man, tänk om man tänker jämförelse Det är bara att han, han vinner ju ändå sina han vinner sin nick och är lite tung och jobbig och till slut så gick de ju bort ju totalt i full och flera skulle markera dem och därför så missar de istället en mål så att det blev 3-0-mål tror jag. Men ja, det är positivt för Western. Jag gillar ju Western lite grann så tycker det är kul om de kan få vara kvar. Mm. Ja, det är ju ett klassiskt mm. lag så att säga. Jo. Sen är det det med att de vill spela ett fint spel men. Slutligen tror jag man skiter i det där som nykomling Jag tror det är vettigare att grisa göra. sig till poängen Än att inte ta några pengar. Ja Ja. Oh. Verkligen Eller att man är stoken Att man är Blackpool till exempel. Mm. Exakt det, det är jävligt sant Nej men det Fullhem som hade börjat Så i jäkla bra Kanske tappar väldigt mycket luft under vingarna De hade ju inte De hade ju inte mött Några J en jättelag innan hade de ju inte eh, i eh, eller ja inte ja, när de, de Tor Tor torskasklag men när de vann mot eh, Norwich liksom, hemma sen det var ju det var ju extremt stora siffror bara mm. eh, och sen gjorde de ju i och för sig en hissa match mot United För att United är ju, det var har inte börjat så bra heller så Nej. det var mer det var det var, mer, det, var mer, det var nog mer flyt och att man red på vågen det här kanske är mer vad Fullham Kommer kunna prestera, de kommer att kunna tappa En hel del poäng tror jag Eftersom de inte har förstärkt så jäkla mycket Efter Dembel eh, Nej, jag kommer inte ihåg Vad Fullham fick in De fick in Fick de in Berbatov det Ja, ja. De... han eh, hoppar in mot West Ham mm. I andra mm. halvdäck, men eh, Det är ju en lite Annorlunda spelartype än eh, utan ber om vi ser så. Mm. Ja. Jag tänker väl mer att Berber är väl mer där för att ersätta målen som försvinner med dem skulle jag påstå. Ja. Mm. Han, är ja. Han gjorde det ju helt okej. Han försökte ju spela fram lite bollar och så, men och komma in när det står 3-0 redan då. Mm. Mm. Ja, det gjorde det eftersom alla kom i första. Så det, han är ju inte riktigt det är precis det stora problemet kanske med Berbatov att han är kanske inte är den ofta som går in och vänder och bryter en matchbild. Han går snarare in och. Han kan ju punktera när det står och väger kanske, men inte när man är in under med 3-0 då måste man ju ha en mycket mer dominant form. Mm. Jo, verkligen. Nej, ja. men mm. det var kul för Westen. Mindre kul för Fulham och Alexander. Mm. Som inte ens. Han, han, han fick inte starta och sen kom han ju in och då var han väl... Mm. Han, han gjorde väl inget speciellt, liksom han, försö, han försökte väl, han, han är en hyfsad passningsspelare och kan ju göra sin en också men det var... Det är också lite tufft läge att komma in. Ja, mm. mm. Ja, det var väl det vi hade att säga om den här matchen. Ska vi gå och titta på ett annat London-lag kanske? Ja, Tottenham tog emot Norwich och spelade 1-1. Tottenham som vi kan ju faktiskt prata om deadline day för dem. De är ju som vanligt. De gör ju alla sina affärer sista möjliga marginal. Fick till och med extra tid i en timme att försöka slutföra med Motinium, men det misslyckades. Ja. Mm. ja. det såg väl ut som det gjort tidigare under säsongen att det var jävligt tråkigt. Tottenham som. Inte skapade alls mycket Utan det var ju Norwich mm. som var Norwich spelar väl inte vackert Men de spelade fruktansvärt effektivt ja. mm. Och eh, hade ju en boll i och grejer eh, ja. inom de ja. Ganska oturligt Eller inte oturligt Men lite klantigt så Släppte in eh, Tottenhams ledningsmål Men eh, Sedan Lyckades ändå vad vända på steken Och det var väl Min sagt rättvist Ja ja Totten, han blev ju mer eller mindre räddare av Brad Friedel tycker jag Han var ju, mm. han var ju Matchens spelare alltså, Visst, det finns kan, kanske några i Som man kan tycka, och Grant Holt var ju bra till exempel tyckte jag mm. um, men, men Friedel tyckte jag ändå var men så, Han gjorde ju så många avgörande räddningar Så att annars skulle ju de ha förlorat matchen Ja, ehm, helt klart Han, där, de, han har gjort inga så alltså, bra räddningar på slutet Till och med där i på övertid mm. Så de hade kunnat bli utan poäng Helt och hållet, om har reverat Silla där mm. Nej, men det var... Ja, han kom ju in direkt Den Bellow gjorde mål, vilket, han, var ju, han var ju bra när han kom in faktiskt var ju... mm. Det får man ge honom mm. så. men Man såg ju hur liksom, statiskt Och tryggt och segt det var Utan... Med både Sandro och Livermore på planen så. Mm. Men det... Ja, det blir lite bättre när han kommer in Men som sagt, de har ju faktiskt mycket kvar att jobba på mm. Har de lyckats Har de värvat rätt spelare? Dembele är ju en bra spelare, det är väl rätt överens om att ja. Det är en bra värvning Ja, jo, han är lite dynamisk mittfältare som kan liksom Både jobba defensivt och Bidra framåt med Han är väldigt teknisk och Stark En väldigt unik kombination faktiskt. Mm. Ja, han ska snabbt, dem också Riktigt såhär mm. monster att mäta Mm. Mm. Exakt Så det är ju Det är väl den spelartypen Som de skulle passa väldigt bra in i Villabås systemen han, han är väl lite åt Ja Åt -håll. Det kanske inte riktigt är den djupliggande speluppläggaren Men liksom att De liksom kan växla Både åka både fram och tillbaka Till banan istället för som Sandro och Livermore som kommer till sin rätta Liksom Defensivt inte är så starka Framåt Nej. Alltså, Det var Det är ju rätt spelare fast lite för dåliga Om man jämför med vad de har tappat mm. Framförallt kreativt mm. Det är ju där att de har tappat både Fantevart och Modric De är ju Det de hade, det de hade är ju kreativiteten det var... mm. Sen saknar de ju kanske andra saker Dembel är ju, är ju lite rivigare än ju. Det är ju I alla fall en modric han är ju jag kan ju tycka att Dembel är en mycket ridigt. bättre spelare Än van Falt, faktiskt Jag tycker att det är extremt ojämnt spelare jo. jo men ja jo, det är sant. Men inte kreativt sen, sen får man ju se mm. ja, det, är svårt, det är svårt att säga Men mm. van derfalt är inte riktigt lika Det är ju klart inte ett lika stort tapp som Modric men Det är ändå det han kan är ju ändå Att tänka lite utanför lådan mm. Jo det är jag att hålla med Sen eh, även då Hugo Loris in. Mm. French landslagsmålvakt. Ersätta Brad Friedel. Mm. Ja. Han får inte göra det, det nu direkt, sa de väl. Eh, eftersom eh, det sa, jag tror han eh, hade velat och var ute och sa det att Fridl, mm. han petar inte Friedel efter en sån här Nej. insats. Och det är ju helt rätt för annars. Mm. Sen när man fan fel signaler. Mm. Jag tror inte jur Juris kom först. Igår kanske, tror jag mm. I och för sig är det uppehåll nu så, Men han kommer inte ha haft jättelång tid i klubben heller Så jag kan vara smart och vara mm. De stressar, det är ju aldrig bra att stressa Innan en målvakt på det sättet heller Nej, Nej. Ja, exakt Det är en sak om det är en utespelare Men en målvakt är ju verkligen Väldigt känsligt framförallt När man ändå är tre matcher in i säsongen mm. Och det ska börja sätta sig ja. Nej men Nej eh... men det är i alla fall så att eh, Tottenham har inte börjat bra. Och de måste verkligen shapea upp sig. Mm. Både framåt och bakåt. Eh, och eh, ja, Norwich kommer ju ta sina poäng. Det märker man. De är tunga. Mm. Tunga, fast kanske inte världens målfarligaste eller far, mm. bästa tekniska lag. Men de kommer ju ta sina poäng. Väldigt organiserade och ja. disciplinerade vet vi vad de ska göra i alla lägen. Mm. Så det kommer ge dem mycket gratis på det sättet. Mm, det är bra. Ska vi prata lite om eh, Dempsey-värvningar där vi ändå är inne på Tottenham? Den här han ju till slut skrev på. Mm, vad, ja. vad var det som hände egentligen? Nej, det var väl att eh, Dempsey ville ju till Liverpool Liverpools intresse har under sommaren svanat av och ville... Eh, Ja, det, det sägs att de ville ge 3-4 miljoner Pund för dem medans Fullhem krävde 6 miljoner pund Eller 5 plus 2 i Bonus Eller två bonusrelaterade eh, Pengar Men eh, ja, Liverpool väger att möta det liksom Det är ändå en 29-åring eh, Inget Resale value på honom Nej. Och eh, sedan Nej. när Tottenham Kom in i Leken då Då fanns det inte så mycket kvar för Liverpool att göra I och med att de vägrade böja sig för detta Och eh, Ja Då eh, Och dem så hade i princip gjort Omöjlig för fullen Och då, då framstod ju Tottenham Som det enda sista alternativet Och eh, kan ju så också att han nekade En vill, som alltså, Villa mötte ju deras bud Tidigare under dagen mm. men då där hade de lånekat utan hoppades väl bara att det skulle läsa sig med Liverpool men så blev det inte. Nej. Det är, man kan ju säga visst 29 år ingen reset value och såna saker men mm. han, gjorde ju, han var ju så pass bra förra säsongen att han, han är ju god för exakt antal mål tror jag för att han är inte mm. han är han är ju ganska han är rutinerad han har spelat länge i Premier League, han vet hur man gör mål och det är inte så att han, hans mål är inte jätteslumpartad alltid, tycker jag. Jag tycker alltid att han jobbar sig till sina mål på ett bra sätt, eh, vilket är ganska viktigt för ja, det är lättare att köpa en sån spelare än någon som kanske mer har tur inom situationstecken eller som lever på att man ska göra fantastiska avslut hela tiden. Mm. Men om, om man köper. sen går inte jämföra så. Men om, man, om United köper Robin van Persie som också är 29 år gammal, som i och för sig gjorde mycket mer målar en större stjärn och allt sånt, för 25 miljoner. Varför kan man inte betala 6 miljoner för Clinton, för Siffrorna är inte ens mm. i närheten. De är lika gamla och Robin van Persie kommer inte kunna sälja för så mycket pengar heller, troligtvis. Nej, inte om de det. inte säljer någon snabbt. Eh, vilket de inte kommer göra. Så jag tycker du är. Det är lite väl snålt och lite väl mycket Moneyball-tänk som de har Amerikanerna ja, Jag tycker det är lite synd För det, en, det, det känns ju som en kille Som hade passat väldigt bra in i Liverpools spel Hur det, de, det spelet de vill spela Och han hade bidragit ja. med tio mål Vilket Liverpool hade behövt Ja, Men det är bara att släppa nu Tyvärr så ramlar ju försvinner ju Alternativen för Liverpool Eftersom du fick någonting överhuvudtaget Och de mm. alternativ som finns Försvinner ju en efter en Det blir ju ingen av Michael Owen Han gick till Stoke Det verkar ju inte bli någon Alessandro Del Piero Han verkar ju gå till Sydney Och sen var det ju Var det Klasnich Inte ens hand För han gick till <fört> Det finns inte så många Free agent kvar Jag läste det Idor Gudion är du fortfarande till tillgänglig Ja <fört> <fört> <fört> Heski Häskig F äh, var med Florent Cena på en golv. Han har ju varit i klubben mm, förut. Ja. Men det är ju. Det, det, det är så, det är så puckat gjort. Och. Eller, sen visst. Okej, okay, då får man ju. Då får man ju, då får ju verkligen de säga. Då får ju de gå ut och förklara att. Det här kommer, att det kommer bli mitt en säsong. Men jag vet inte. Det är inte riktigt så det har presenterats. Visst att det ska byggas upp något nytt. Men det är ändå. Det känns ju inte som mm. Rodgers har kommit dit för att Ja, men vi ska, vi ska ta en stabil plats i mitten Och sen ska vi bli bättre nästa säsong Han vill ju ändå satsa mm. på att komma ut i roten mm. ja. Nej, det känns ju som Jag tycker att Liverpool fram till sista dagen Gjorde ganska bra transferfönster ja. Men sedan ja. är det, att det är som att jänkarna har blivit brända Utifrån hur det blev med Komoli och Daglish de och det Att När de brände stora dollars På mer eller mindre Misslyckade värvingar Så hade det liksom att de har dragit åt men ännu, ännu mer liksom, Än vad de annars hade gjort mm. Bara för bara för att Liksom ja. Ja. Men jag menar Ni hade ju det fått Dempsey men... billigt ja. Eller billigare om ni hade ja. köpt dem direkt Eller så här också Eller direkt mm. en säsongen säkert, säkert Ja. Jo men man, man fäller sig själva lite där mm. jo. Så det, ja, det går inte att skylla på någon annan Och det är inte så det är inte så att Tottenham var där och stal för att de egentligen för att heller vill, ville gå dit. Så var det med Guardians eller vad säga med Sigurdson, Då var mm. väl Tottenham mer inte stal men då var ju gav vi Tottenham ett bättre bud på honom känns det som. Mm. Här var det ju på som kunde köpa dem om man bara mm. betalat. Det, det var inte mm. någon snack om att Dempsey sig heller ville gå till Tottenham känns det inte så. Nej. Eller att eh, Tottenham gav ett mycket bättre bud så att Full han drog öronen åt sig så och bara accepterade det budet. De skulle ju acceptera mm. livet på bud bara de hade gjort det. Så det är ju bara eget grepp. Mm. Men, men. Ja. Skit. Vi kommer inte den så tar vi en annan match. Yes. Det har inte kommit till den matchen än. Nej, vi kommer till den snart. Eh, Swansea sunderland tar vi en ens, 2 2-2 Swansea eh, tappar ju sin underbara målstatistik men fortsätter i alla fall. Gör göra mycket mål framåt kan man ju ändå konstatera. Mycket ja. gör är det till. Mm. Fyra på tre matcher mm. Inte illa Det är riktigt bra eh, Och Fletcher fick späcka Någon målnollan för Sunderland Eller sin egen målnolla i Sunderlands mm. Dress Det är nog viktigt för dem Tror jag Det tror jag med Det behövdes nog Det är kul att han gjorde det i 52 minuter I första halvleken Det är kul att han gjorde sitt andra mål Mm. <laughs> e, och så gjorde båda där ja Aha, precis, han, Ja, precis, han gjorde det i, i 40 minuter Och sen gjorde han 50 andra Och så han gjorde också ett mål på stopptid I första halvleken Så det var ja. långa minuter det ja, Verkligen <laughs> Det var ju på grund av, på grund av skada med, Det var väl eh, Vad var det som åkte Det var väl Neil Taylor Just det, Neil Taylor var det, ja Som, som eh, Skäda sig mm. Borta säsongen nu tror jag. Ja, det var tykul. Pae Fotleden på tre ställen Ja, ah, inte min mm. Men Swansea spelar ju. De spelar bra. Alla är det är på många håll så No Mitchy, det, det är ju klass mm. klass klass. klass. men visst om man nu tänker så så är Dempsey en, en, inte alls en bra värvning om man troligtvis om man jämför med Mitchell för Mitchell, Man kostar han 2 miljoner pund. Mm. Så, det är helt sjukt Men eh, så är det när man scoutar bra Och köper mm. från en annan liga än Premier League Ja, alltså, det verkar ju känna som att De flesta värvningar från Spanien Den här säsongen har ju varit ganska billiga mm. De har dåligt med mm. pengar i Spanien De borde bara värva från Spanien mm. Annars så Sebastian Larsson spelar ju på en ny position mm. Vilket är väldigt kul att se m Mitt mitt De mm, gjorde väl inget Ja jag tyckte inte han gjorde inget speciellt åt något håll tycker jag inte han var väl givsat stabil men jag vet inte riktigt om det, han kanske han kan passa det men det känns ju som att han på något sätt Ska i vara på en kant för att han har den där foten på att göra slå inlägg. Mm. Han är, han har är lite spid, ny gammal position han var ändå han var ju ändå ja. inne mitt väldigt länge fram tills han blev utflyttad på en kant just för att man skulle det är lite som David Beckham också som var inne mitt först men som sen fick bli höger ytter för man skulle kunna använda hans fot bättre liksom. Ja men han är, han är ju inte jättesnabb känns det som Och det är ju den position man på planen Där man inte där man har inte jättesnabba spelare det är ju mitt mitt mm. förstast. Så på så sätt känns det ju vettigt. Mm. Men det var nej, det var en helt okej okay match tycker jag. Eh, det jag så jag sånt inte hela men eh, det jag så det var Det ju ganska trevligt att se på Swansea. Mm. Martin Martin O'Neill var säkert inte jätteglad. Men så är mycket mål i matchen det gillar ju inte han. Nej, 1-0 Ska det vara mm. Vi... Han tar hellre 0-1 än 2-2, tror jag Jaha, jag tror nästan också det <laughs> <laughs> ja. Ja. Vi går till en extremt fysisk match Som jag tittade på, West Bromwich mot Everton så West Bromwich gick segrande Utan sluggerfesten, det var det verkligen Det här var, man märkte att det här är två lag Som, som vinner mycket På sin fysik, både i backlinje Och Alltså, och sina forwards åt andra hållet. Eh, Shane Long fortsätter visa extremt bra form för West Bromwich. Ja. Stark, lite snabb och extremt jobbig. Eh, skapade mer själv höll jag på att säga än hela United gjorde <laughs> mot Everton. Eh, men, eh, och sen Everton hade extrema problem med West Bromwich. Väldigt samspelta försvar och framförallt att komma förbi de rent fysiskt väldigt starka ja. ja, Jonas Olsson och de plockade ner Fellaini med flera men det var ändå ganska jämn match för att säga det var, så här, det var inte så att West Bromwich spelade ut Everton kändes det som, men det var ändå att West Bromwich var effektivare att komma till målchanser Men vad Everton var Spronbus är väl inte det. Han kommer, de kommer säkert inte att spela ut så många, men de kommer ju få. Ja, det är ju en fantastisk start. Det, mm. det är ju bästa starten på Tusen miljarder år när jag kommer kommit ihåg, mm. men det är väldigt länge, sedan tror jag Ja, de det är 50 år sedan eller något, så är det bara Ja, ut. precis. Nej, men alltså, de ser ju väldigt starka ut och det ser, jag, jag såg inget. Det ser inte ut att vara direkt, så här, svagheter i laget heller. Liksom. Offensivt har de ju helt sjukt mycket duktiga spelare. Och Morrison måste jag säga, var ju helt helt fantastisk. Uh, ja han var överallt, slog inlägg och avslutade och dribblade folk och slog genomskärare och tacklade och ja riktig drömlidare en helhetsinsats ja verkligen, det var, men det men i var med övrigt HB Sprommels laginsats lite generalitet från Morrison och sedan det jättebra avslut på första målet av Shane Long som han alltså sätter ju bara dit på det sidan, liksom, men det är allt som behövs. Mm. De är stabila. De har, de har ju verkligen hittat ett bra försvarsspel också. Jonas Olsson är ju en gigant på riktigt. Mm. Det, är, det är som skillnad att se honom spela i West Bromwich och i Premier League och i landslaget. För i landslaget ja. så kan han inte dominera på samma sätt. Nej, alltså det... right. Man ser är... Fellaini som ändå har dominerat hittills under den här säsongen. Och Jelavic som lyckas trycka ner... De flesta försvarare liksom. Det är två extremt stora fysiska offensiva pjäser. Och de har inte ja. en suck liksom mot Olsson med flera. Man kan ju hoppas att han blir jag kan ju hoppas att han blir såld att han får testa i en större klubb. Men han är ju 29 fast. Så fyllde du 30 nästa år. Visst, man kan en 30-årig mittback kan man ju värva till en större klubb. för den har, Han, kan ju, ha han har, kan ju ha några år där fast det är inte långt var det skulle vara... Mm. Nej, jag tror jag tror ja. att det är för sent Hade han, hade han fått ett bra anbud ja, i sommar Så hade han kanske gått men ja. Han kände nog att det var ja. bra grejer på G Ja, ja. Jag, hoppas, jag, jag hoppas i alla fall Att han kan få, för det gör ju med alla svenska spelare Att de kan få vara ett stort lag För att det ger så mycket Uppsving och om man presterar bra I ett stort lag så mm. Det behöver inte prestera bättre Än vad det gjorde i ett I förhållande till ett, i ett mindre lag Man kan ju prestera sämre än vad det gjorde i ett mindre lag Fast du får ju så mycket mer utrymme mm. så fort du gör någonting bra så får du mycket mer push framåt känns det som ja. mm. Titta på Rami Chaban till exempel när han stod i Arsenal, sen så skadades ju allting sånt Men att han fick stå där och i Champions League och allting, eller mm. nollan gjorde han väl Han skulle ju kunna levt på det hur länge som helst och, och, och fått åka runt till alla möjliga klubbar Mm. Så redan är ju länge, lite längre än vad han var bra också. din yeah. det, <laughs> det är en annan historia mm. av lite Andrew Carroll-klass på den världen mm. Av vårt kära Hammarby Faktiskt ja. Nej, men impon imponerande. och Ja, Everton, jag vet inte. Det, de har ju börjat mycket bättre <laughs> i vilket fall som helst. Så de kan nog bli farliga ändå. Mm. Jo, det tror jag verkligen. Jag tror att det här. Uh, det, det var nog mer att West Bromwich Var bra och att Everton De, de hade läst in ja. sig ganska bra på Everton Och visste hur de spelade Och hade ett bra sätt att försvara ja. sig mot det, det, är det. Everton kommer ju fortfarande lyckas Pressa ner de flesta andra lag Med sin rena fysik liksom. Och ja. sin skottförmåga mm. Fick ju även skada på Gibson Väldigt tidigt i matchen också Vilket faktiskt påverkade mer än jag trodde Kanske att deras usla höst, us, usla höst, höst, höst, Höstform har börjat nu också. kan vara så enkelt faktiskt. Ja, kan vara så enkelt. man vet aldrig. Nu, man de trodde att det var lätt nu. De behövde inte anstränga sig mer nu. Ja, vi går vidare yes. till en av dem. Ja, ja, jag, jag vill ju ändå säga Helgens Stråkaste Match. Det behöver det inte vara. Men Wigan Stoke 2-2. Mest intensiv scen för mig i alla fall. Jag såg ingenting det är väl En sån match som avgör om man Verkligen gillar Premier League eller inte Eller om man är den extrema nörden uh, Nej jag kan säga att jag såg det inte heller Men det är lite som när Nya Zeeland Mötte Slovakien i VM vet, uh, Kollar man på den då är man, Då ger man sig hän mm. allting Men uh, Kollar man inte på den då Mm, det, men och... som jag tror. det går ju, men, det näja, går ju samtidigt sånt, men... som något också det är ju mm, mycket så... matcher där på klockan fyra till försvaret ja då nu men... kan jag se det jag gillar nu Wigan men... Ja. Äh, men det var ju det är ju ganska det var ju positivt tror jag för båda lagen att de fick göra mål eh, Frank och tisant gjorde ju mål för Wigan mm. vilket säkert kan göra mycket eh, sen, sen det, jag, det jag har sett När jag har sett sammandrag av matcher Tycker jag att Arona Coné är ju ganska spännande mm. Mm. Tycker jag eh, han, han, han gör det ganska Han gör det bra när han, när han spelar fram där till eh, Dos Santos mål det är ju extremt kyligt Och helt rätt och vä väldigt mm. <laughs> Om jag nu får vara lite fördomsfull Men ganska oafrikanskt mm. Ändå på något sätt För De, de många Spelare där går ju mer på inspiration känns det som. I alla fall rent klassiskt. Mm. men här det var väldigt chilligt att bara vänta in och vänta in och så släpper det perfekt det. Det är någon bra vävning. Ja, det tror jag verkligen. Det är Wigan. De har ofta bra fingertopkänslighet de här vävningarna känns så. Återigen ett billigt tyg från Spanien. Mm. Mm, absolut. Det är klart. Det är det. Mm. Ja. Ja. Det var det. och sen fick ju världens längsta fotbollsspelare i mål också vilket är roligt. Mm. Det är alldeles fint. Pity Crouch. Mm. Det var ja det, det är ju en sån spelare. Ja, om man nu ska återvända till Vito det är ju det är lite det är lite väl kanske men det är ju det är, det är ganska skönt att ha en sån spelare för att det var ju bara en det var ett inlägg liksom men med de flesta spelare kanske inte skulle kunna sätta dit det, men han gör det med ganska med lätthet nästan. Mm. Jo, så är det Alltså var det ju straffarnas match ju... Straffade hit och straffade hit Två straffmål mm. Två korrekta så. straffar får man väl säga också Det var det, absolut mm. Jag tycker det har varit mycket straffar överlag. Faktiskt eh, Men det, det kanske bara är så, sånt man tror också Man tror att det inte är så mycket matcher Det vill säga mycket straffar eh, Men när man tänk, om man egentligen tittar så är det säkert Ja, det är säkert mycket straffar alltid. Det bara att man det känns som det är lite ovanligt. Det beror lite på vilka matcher man ser på om man verkligen tänker på det. Jo, det är klart. Ja, men en del i alla fall. Mm. vi går vidare och pratar lite miljadärs derby. Äh, Manchester City ja. tog emot killarna som värvats mest i sommar i huvud taget, tror jag, Queens Park Rangers som på deadline day drog in Julio Cesar, Brasiliens landslagsmålvakt är väl fortfarande. Mm. Uh, vad var det med de handlade? De handlar ju en BIA Riktigt från, bra värvning eh, oh, uh, Granero Ja just det, Granero också från Real Madrid Lite svårbedömd värvning skulle jag vilja påstå Men eftersom alla andra värvningar från Spanien Gått bra så lär väl han gå bra också Nej uh, fy Ja, precis Nej, men uh... Jag, jag tyckte City var ju ja, De var ju, City, de var ju bra De gör ju det de ska Det blev lite mm. onödigt Ett tag där jag Trodde man ju när Bobby Samara kunde kvittera Efter nästan timmen Men eh, så kom, blev det ju mål direkt Efter fantastiskt fint Spel av eh, City Det de visade att vi när, när trampar vi gasen lite Lite längre ner så så, så springer vi mm. förbi här lite på kanten Och spelar insnät snett bakåt till Check och så kan han nicka in det, eh, Ja, de visar Klass helt enkelt får jag ändå se ja. eh. oh, ja. Det är Carlos Tevez fortsätter ju vara bra Det är tydligt att han är på spelrummar mm. eh. Verkligen Jag vet inte ja, som, Om vi nu ska ta så Nyförvärv Så till Granero Var Helt okej, okay, men känns som han kan väga lite lätt Kanske Nu mm. står ju inte nu står ju fortfarande Robert Green Men det gör ju inte det, det, det kan vara sista gången vi ser Robert, Robert Green Stå överhuvudtaget i Premier League Det är lite den känslan man får Eller det beror ju på om så här Gå sönder, men han, är, han kommer ju säkert Fortfarande att ha andra målvakt men han, mm. han gör ju, han har ju inte gjort det bra han är inte, det är inte så att den är ung och lovande som man vill genom tid heller. Mm. Så. Nej, jag tror att det kan vara. Sluta om så. Ja, Faktiskt. mycket möjligt. Sen såg man ju också lite jag, när. Uh, både kom. Eller snarare. Lescott var ju tillbaka i mitt, mitt backe. Det är ju. Det är, lite, det är ganska stor skillnad mot Nicolò Torres spelade där tycker jag. Mm, verkligen. Mycket reglerar det. inte är så ja mittbacksparet med eller Scott och company är väl Premier League:s bästa nästan va ja det känns som det Det är alla fall just nu ja ja just nu är det väl typ Jonas Olsson och Lundqvist ja men nej men de ja. de visar mest de kommer, eller mest attakter, Men de kommer ju fortsätta ta mycket de de de de de mycket poäng. Det är inte Mm. Ska vi gå in på helgens stormatch då kanske? Ja. Eh, mest typad inför var ett match som spelades i ett helt frenetiskt tempo nästan hela 90 minuterna då för att säga eh, Jag tyckte det var underhållande att se som neutral eh, Liverpool-Arsenal är det vi pratar om och Arsenal tog hem det hela med 2-0 faktiskt på Anfield eh, Lite oväntat tyckte jag om man tittar på hur jag tänkte innan matchen Arsenal är ett Buggyteam för Liverpool har varit det väldigt länge mm. Så För en annan så kommer det väl ganska väntat mm. uh, Men ja uh, Det var vad man ska säga För uh, det är Återigen två individuella misstag så fäller Liverpool Sen tycker jag väl att Arsenal generellt sett spelmässigt matchen var Bättre också Men det var väl inte med stor marginal Men Liverpool var lite för de, Inget Tålamod som vanligt för att tyvärr säga eh, Men eh, Och ett lite mer samspelt och organiserat Arsenal Som lägger sig ganska djupt Och liksom ligger i Väntar in Liverpool som Hela tiden söker den där mördarbollen Medan eh, de har nog kunnat känna en del Mer på att ta det lugnt Och spela runt mer mm. Än att bara satsa, satsa, satsa framåt Mm. Verkligen ja. Men det är ju inte det Steven-Gerard-syndromet som hela laget drabbas av blandat varje passning Ska vara en avgörande Ja, mm. det, det så, Jag såg inte matchen Men jag har ju sett innan Och det var lite som du sa till mig När vi, när vi pratade om det Per Med att, att, att Du tror väl fortfarande att Steven-Gerard Är en bra spelare och det tror jag också Och att han har det i sig Men mm. Det, kom, det, det, det kommer inte lika ofta Och det Nej. Han är Det känns som han, han har ju inte Insett Sina begränsningar jämt Om man säger så För så, så är det ju många andra gamla spelare Som liksom Giggs och Skåls och alla möjliga Det känns lite mer som om de eh, Kanske ja, Spelar efter, Ut efter sina förmågor Ryan Giggs försöker mm. inte sp mm. springa förbi Folk hela, hela tiden Eh, Nej. Som han kunde göra, göra för Och Scholes Försöker inte gå in riktigt lika hårt Som han gjorde ett tag för att han vet att Då är han ju en halv sekund för sent Och så är han utvisad mm. Steven Gerard ja. tror fortfarande att han Man kan springa Hur mycket som helst och ändå få bollen hela tiden Och göra tacklingar och ta den Och så här spela på det tempot han hade för Men det, det tycker jag inte att han Nej Det var faktiskt en eller. väldigt talande sekvens Där när jag tror det är Han möter kliché uh, det nog som i och för sig är cliche, jag, och Gibbs, som ju är, är jävligt snabb. Men det är han springer efter en boll och slänger sig och verkligen man ser att Girard är helt övertygad om att han är tillräckligt snabb för att hinna i kapital med bollen. Ja. Men all, när man ser det från ut så ser man liksom att han är ju, han har ju inte en suck liksom, han är ju för långsam. Varför försöker han ens på den där? Det är det som har alltid varit hans problem lite att han är, det går inte riktigt att kontrollera honom utan han han tror han kan göra mer än vad han kan mm. eh, Alltså att han, han går på Som du säger där, liksom han går på bollar Han kan vinna Och han Gör saker han inte förmår Och eh, Det sätter honom i dåliga situationer Det sätter han honom laget i dåliga situationer mm. eh, ja, så Men jag kan tycka att det är samma ja. det här Han hade väl gått ut och sagt det, Att han ser sig själv som en offensiv spelare Att han inte vill spela den här sittande mittfälten mm. Och om man jämför med spelare som i United då som ändå, som Roy Keane som faktiskt också, för som inte så många kommer ihåg kom till United som en offensiv mittfältare och spelade där ganska länge. Innan han flyttade stegvis längre och längre ner i banan allt eftersom han dels mogna och dels blev äldre. Liksom. Mm. Och samma mm. med Skål som också med åldern har fått flytta längre och längre och längre bak i banan liksom för att han inte hinner med mer. Men man kan fortfarande använda det. Han är bra på spelsinne och tillslag. Liksom. Ja. Hade rad. Själv insett det så hade ni haft ja, men... Pirello typ ja. <laughs> ja, ja, <det> ju Ja, eller hur Det är ungefär samma elegans ja. Över Pirello och Gerard det... <laughs> ja, Kanske inte riktigt Men <laughs> det ska... Ja, ja. Jag ska ta upp det här på Marcus Birro Och se vad han tycker han <laughs> uh, Gerard. Visst... Visst, Ja, Gerard Liverpools Pirello Ja, precis det. Nej, men det var... ja, Liverpool de har en lång väg att vandra eh... Men jag tror, jag tror att segern ändå på något sätt var viktigare för Arsenal. Än om, ja. Det var viktigare för Arsenal att vinna än för Liverpool att vinna. För Liverpool har inte satsat massa pengar på massa massa spelare. De har inte, Liverpool inte tappat så mycket. Det är en, om, det är en omorganisation, och ny tränare och mm. det ena med det tredje. Så där finns det ju kanske ett lite tål, större tålamod både bland fans, hoppas jag att det finns. Och även bland. Mm. Eh, Uh, vad heter det? Uh, I klubbledning och alla sådana saker. Om Arsenal skulle fortsätta och kanske inte gjort mål så skulle det knorrat snart skulle enormt. Mm. Uh, my mycket, mycket mer än vad det gör till Liverpool. För att de spelade en fantastisk match alla innan mot City ändå. Trots mm. att de tappar poäng så hade ju de visat i alla fall lite bättre form än vad Arsenal har gjort. Även fast Arsenal också hade. Mm. Uh, hade de fått med sig poäng från två matcher Så hade de inte visat lika gott gry och spel Något de kan alltså. Nej. Nej, jag måste säga att jag var Sjukt imponerad av varsin i den här matchen Överlag mm. Och Podolski Var imponerad väl inte mer än i sitt avslut Vilket man ser igen från tyska anslaget, Det var precis så han kommer och gör mål där Nej Gerod var väl den enda som Inte imponerade Ja fast nu ska jag ta upp en punkt här Att Giroud imponerar inte På grund av att han fick bollarna I extremt dåliga lägen Titta till hans löpningar Under hela matchen Och han löper på ett helt fantastiskt sätt Han gör de här tokigt tråkiga löpningarna Som spelare gör När de verkligen löper Och vet att jag kommer aldrig få den här bollen Men om jag löper här så blir det en lucka För den andra killen och han tog dem i alltså 90 minuter Det är helt sanslöst så här. Alltså jag, jag satt och var lite ledsen för hans skull För att han Det var ibland verkligen så här att, Han får ju bollen i helt konstiga lägen Där han inte ska ha den liksom. Och sen så sumpar han ett jätteläge Där han kanske borde gett den till Gips Och Gips dessutom skällde ut honom vilket var ganska kul. Mm. Sitter du här och säger att Giroud är så arsenals Johan Elmander Ja lite grann faktiskt om vi ska jämföra så här då. Ja. Om vi har Pirlo i Iran så är väl han lite mer elman där då ja. jo, men han kanske är, ja. Jag, jag har ju, kan ju faktiskt erkänna Utan att skämmas något speciellt ändå, Säga att jag inte har sett så mycket av honom För jag har inte följt franska och Jag följer fortfarande franska ligan Jag har sett på matchen med Paris Saint-Germain Eftersom jag är intresserad av hur det går för vår enda superstjärna Men Men mm. Det, det, han kanske är en lojal forward Om man nu ska använda ett sånt uttryck Motsatsen mot vad Berbatov För det måste han här till exempel mm. Det kanske, det kanske ja, är det han jag, är bra på Ja, jag tro, men jag tror alltså att han blir nyttig Om de bara lär sig hur han spelar ja, För det, var, det, det är verkligen så Eller om han lär sig hur de andra spelarna Kan också hjälpa lite så Och kanske om de, Och jag... om de inser att Han kommer inte göra 25 mål eller kanske en Nej. 15 men jag, men jag tror också där att han har väldigt mycket press på sig Med det här med målen Som ah, han ja, ja. kanske satt på sig själv också att Får han bara gjort ett mål så tror jag att han kommer bli mycket bättre i spelet Men man men, vet aldrig vad som händer Eller om han får fortsatt förtroende Men bäst på plan var ju ändå En kille som spelade fyra matcher för året Abu Dhabu, herregud var Han var helt stört bra mm. Ruckig ja Jag satt där och funderade Jag började räkna på fingrarna Hur många av Arsenal in i mitt fält Som hade gått rakt in i Uniteds i mitt fält Och det är nog fan hela bunten Både Arteta och Diaby Och, <laughs> och uh, Wiltshire när det är tillbaka ja. Nej, det, det är imponerande mm. det, det känns ju klassiskt Arsenal Att de framförallt får mm. fram mm. Eller Det finns alltid någon spelare Oftast på mitten som höjer sig över liksom, Som verkligen går in och tar ansvaret Och tar rollen Precis som mm. Fabregas mm. gjorde under lång tid Och Song gjorde förra Songen och nu kommer Deby och det finns mm. massa, massa exempel på i, i Mittfältare på Arsenaals mittfält som höjer sig Jag vet inte om det har med mm. Wenger spelfilosofi att göra Att han, att han ingjuter ett, ett förtroende i eh, Sina mittfältare att de känner Att de får göra det där de vill Eller inte där de vill men att, att det finns en väldigt tydlig ty, Tydliga riktlinjer vad de ska göra Hur de ska spela Och att där är det bra Det, det är ganska lätt att komma in i den rollen och, och skina om man är en tillräckligt bra fotbollsspelare Det kan, det kan vara så mm. enkelt Ja. Mm. Nej. Sen då tror Jag tror ändå Om vi nu ska återgå till Arsenal och lite annat, alltså, Att de inte släppt in något mål än, Tror jag fortfarande lite maskerat alltså, För det känns som om det fortfarande är ganska skakigt ändå. Alltså. Det, det är ju... om man, om vi... Jag fick inte samma intryck. Ja, ja men jag Riktigt. tycker att det blir för mycket för, för så alltså. Han är ju bryter överallt. Och jag kan säga att han kan inte vara där varje gång till slut. Nej, det är fa man. faktiskt... Han kan inte vara superman i varje match. Mm. Äh... Jag tänkte mest på... Är inte Arsenal lite tråkigare än förra året? Jo. För nu liksom följde de hem väldigt... Alltså det är väl kanske bowl-effekten liksom för mitt 4 4 1 1 liksom där de lå med två banks of force som det kallar och bara väntar in. Jo verkligen. Och sedan ganska rapt och koncis. Arter Ar täcker ju yta som satan också för den del Det kanske är därför de har haft svårare att göra mål de två andra matcherna för att då har de mött möttlag som känner att ja men en poäng mot Arsenal Det är inte helt fel. Mm. och Framföralltshandeln ja, borta är klart de tar en poäng Det är inget att snacka om eh, Nej. Det, det är ju De flesta lag och Stoke kan De skulle gärna kunna Gneta sig till fler poäng Men en poäng med, mot, mot Arsenal Är ändå någonting att skriva hem om För dem eh, Och då mm. kanske de får mm. svårt med när de måste föra matcherna Det är kanske är problemet kommer vara vi kommer, kanske inte, ja. vi kommer absolut inte Få se det gamla Arsenal-spelet ina situationstecken När man rullar runt straffområdet Och aldrig vill avsluta Nej. Det, kanske, det är nog mer rakare det, det känns väldigt, väldigt, väldigt mycket mer rakare ja, fast inte heller lika Nej. Inte dominerad Men mm. de, kan ha svår, de får nog svårare att styra matchen Mot sämre lag verkar det som hittills mm. Mm. Men eh, om vi kollar lite på Liverpool så Jag tyckte att Liverpool stundtals imponerade också faktiskt. Den som var sumpade mest var ju Suarez, Tappade mest boll av alla hela laget tror jag Ja, men han och Gerard De går ju bort bollen Varje mm. sekund ja, det, är, så det är ju Svar i sitt nötskal han är, ju, han, han är ju egentligen Ingen fantastisk målskytt För han missar ju han krä, Det krävs ganska många lägen för mm. att han ska Göra mål, sen skapar han ju många lägen Helt på egen hand Ofta, mm. eh, eller helt på egen hand Men han, han ser ju till att han verkligen får lägen Ganska ofta Men det, mm. ja det, Han skulle ju behöva någon någon som verkligen kan leka med dem och kan sätta i dit bollen. Han skulle behövt en riktig målskytt. Ut. Mm. ut med honom på en kant ja, ser ja. det är jag har sagt länge, eller länge men jag tycker det, jag tycker ju förhanda också de kunde haft in men någon. I alla fall, man har ja, Man hade inte ja, varit det, vet, det, det var Borini i mitten eller något. No, jo, han Borini är skär ja. väl var en bättre målskytt och så är jag ändå, han spelar ändå på en kant i Uruguay landslag då. Kant och kant Men han liksom, det är ju Cavani som är central där mm. Och han har erfarenhet från eh, Kantspel I Ajax, Ajax också. också Och jag menar Slipper han vara centralt så blir det inte lika mycket press Alltså då visst man förlorar lite av hans så här, Vackra vändningar och ja. och sånt Men det kan han fortfarande utnyttja på kant Plus så han får mer tid på sig Att kontrollera bollen Och han är ju så avvis Han kan ju gå på utsidan eller insidan Och liksom Få mindre press på sig också de motståndarna. Ja, verkligen. Det kommer någon nog bara känna. Eh, Joel, ska väl fortsätta ha pluspeng tycker jag. Ser ja. ut att vara en tokigt bra vävning. Ja. Han har ett par, par crosspassningar som gav mig skolgåshud där. Ja, han är helt mm. makelös. Fantastisk inledning. Och även eh, Rahim Sterling, eller vad han heter. Som är ett jäkla mm. fynd, eller vad man ska kalla det, Plockar upp någon från, från den slagen. Det är ändå imponerande av en 17-åring Att 17 kunna gå in på den nivån Och spela så bra Och mogigt som han ändå gör Visst ja. han faller in i matchen lite Men i alla fall han är 17 Och just är väl någonting yttrar överlag Tenderar att göra mm. Nej jag kan ju tycka så... att det var, det var ju det är den, den bästa yttre jag sett I Liverpool på väldigt väldigt många år i alla fall ja. Om man är... så Jag vet inte hur mycket det Nä. säger men ja. Jag håller med dig. Ja. ja men det, det det ja det finns ju finns ju några ljusglimtar i alla fall men Lång väg att vandra kan man inte förvänta sig mm. extremt mycket Men Jag tror ju Liverpool ska ändå komma på över, halv... Eller liksom... det, över halvan, det, det tror jag ändå mm. bara för att så mycket kvalitet finns mm. det ju i alla fall i alla fall på många håll och jämnda ja, spelare. Kan jag säga, det, är, det är ju inte många lag i Premier League som kan hålla det i tempot som de drog upp Heller Liverpool så sett. Nej. Arsenal är ju ett av få. Ja, säger Och sen mm. har de det är ganska ändå trots att det blir två mål idag eller när de spelar så har de ju ganska stabil backlinje men, ja, så, det, det, ena, det ena får ju faktiskt rena täppa på sig nästan helt ja, rollen, tycker. Och jag, jag, jag menar oss. det andra så är det Jonsson släpper på Dolski löpningen mm. han är ju före men låter på Dolski springa förbi. När Jonsson joggar och Sen kan man också se att det, liksom, det är ju, eh, Gerards tapp på mittplan mm. där, Eller i anfallszon Så jag menar, det, det är inte såhär liksom, Det är mer individuella misstag Systemfel som ligger bakom det mm. Målen hittills i alla fall Nej, men, Ja, imponerad, av, ja eller imponerad Men det är viktigt för att Alltså att göra mål och Santi Casola är en jättebra värvning Det går inte, mm. det går inte säga om. man ser Det är ju säga man ser. Det är ju en sån grej som man, man kan få en uppfattning om eh, att han verkligen var matchens bästa spelare bara genom att se highlights och svep och sådana saker. Och det, om, man, mm. om det är så att man får en sån tydlig uppfattning bara genom att se svep så är det bra, då har han gjort en bra match. Eh, ja. Så. Ja. Så är det. Men, men ändå viktigt. Ja, som är ta den övergången och till nästa match Newcastle och Aston kan vi prata om någon som inte gjorde en bra match och det var Newcastles försvar på, jag vet inte om det var Hörna eller om det var inlägg i alla fall där Aston Villa fick vad heter han mittbacken egentligen? Clark Seren Clark var det som fick stå helt omarkerad mitt framför mål och bara lägga in bollen i princip det ser nästan lite komiskt ut på repriserna men jag fattar inte hur ingen ens kan reagera på att han är där liksom Döda vinklen. Ja, det måste vara. Ja, För det ska ju inte vara det på alla. <laughs> Ändå ett par försvarare där runt omkring. Ja. Nu kan så lyckas jag väl kvittera. Ja. Nu kan så vidare, men jag får inte riktigt kommer inte riktigt igång. Nej, hittills är det ju inte. Det är, det. Party... Mm. Mm. Det är väl podiet som envisas lite, det där med 442 när det var. När de vad som bäst för året Så var det 4-3-3 mm. Han har kanske varit lite för snäll Mot den baba kanske mm. Ja det... Men ja. Eh, ja Ska ni googla något mål den här Helgen kan ni ju googla Hatten Benarfas mål i alla fall, det är riktigt fint Ja han, han, det, är han det är han som är bra i Newcastle Hittills, så är riktigt bra i alla fall mm. här, Som sagt det är inte, Just nu är det ju inte samma Newcastle som förra året Men de kommer ju säkert komma igång också Men de hade ju två målskyttar en målskytt som var helt fantastisk Gjorde mål på allting I början av säsongen så fick de en, en in en tid som, som gjorde samma sak resten av säsongen Och det är ju lite så mm. det, Ingen av de spelarna Tror jag är så pass bra Så att de kan göra det kontinuerligt År efter år i Premier League För det är inte riktigt Det är inte Wayne Rooney är det inte. eller någon som, eller som de inte. LNG, eller så. Om inte Det de är inte riktigt så. De är inte riktigt den världsklassnivån och det är ju ofta det som krävs för att man ska göra så pass hela hela hela tiden göra mål i princip. Och annars mm. måste man ha man måste ha fler spelare runt om som kan göra mål och det ja, det, det kommer ju lossna om mm. har ju inte varit så jäkla bra heller tycker inte jag. Men han hade ju också en sjukt bra säsong förra säsongen Men om han kommer igång och en av Demba eller Cisterna kommer igång Tillsammans med Ben Alfa mm. Så kommer de ju börja vinna massa matcher De kommer att spela, göra mycket mål tror jag också Ja Men det kan också gå, ja. gå, gå, gå, gå troll där eh, Om det tar för lång tid Ja verkligen och, och. Ja. Det är farligt när man är beroende Av enstaka spelare Vilket osökt för oss till nästa match ja, Helgens avslutande med Southampton Manchester United. Jag satt klistrad jag Hade ju inte sett Southampton så mycket innan tänkte jag att det skulle bli kul att se dem. Och de spelade ju bra Kan man väl konstatera Ja, United som brukliten i säsongen släpper in det första målet och får sedan kämpa i uppförsback i resten av matchen Ja Ja. Jag är glad, mest glad att jag gick från den matchen efter fem minuter Så jag slapp fastna Och uppleva det som skulle hända <laughs> Nej men det ja, ja. Det, det, var, det var ganska starkt Av United på ett sätt Men det är, bara, det är ganska tydligt Att de är en större klubb än Southampton Och det är ingen som mm. har umgått innan Så det var inte så konstigt Så att Southampton får ju hyfsat enkla mål I övrigt tycker jag inte att de är så De gör inget De är inte några jättefantastisk match de gjorde, jag tycker de gjorde gjorde det bättre mot City gjorde de ju. Äh, än vad de gjorde mot United. Mm. Eh, Jos Høeft är ju totalt intelligensbefriad ja, ibland. Han det två han har, håller ju inte nej, riktigt menar, Premier League. Nej, han håller inte Premier orsakar två straffar redan och båda är ju sån här det är så, han hinner ju inte med, han är ju inte riktigt han är inte där, Han, han, han är ju, det är Jan Lidjö också att han inser inte sin att han inte är riktigt är där, där liksom. han, tror, han tror att det kan, man kan göra som man gjorde i champions Championship eller innan också Att man kan gå in precis lika hårt som man kan, kunde göra där Sådana satsningar, det går inte det går lite för fort Robin van Persie hinner kom, komma dit och ta få, fram en fot framför hans fot Så att han kan träffa visserligen boll Fast då har han ju redan rivit ner Robin van Persic mm. Men det, sen ja. Sen räddade de ju den straffen Och om, man, om man inte de skulle rädda, inte Om inte målat de skulle rädda den straffen Så skulle det ju Det inte ens behövt bli några övertidsmål Tror inte jag Nej. Nej, det kändes som om United var på så Hade de ja. fått in den så hade de ja. Ja. Att... Sen så var det ju Det var ju panik ändå för att Det, ja, det var 87 minuter Och då låg de ändå under Så Mm men det är ganska det var starkt eller det är starkt för att Robin van Persie är en så jävla bra spelare eh, mm. och sen är det Southampton de, gör, de har tappat två matcher nu även visst mot bra motstånd men de har tappat två matcher från, eh, från, från ledning till med 2-1 till förlust 3-2 även om det är två jättebra lag så tror jag att man kan tillskriva hyfsat mycket till att Southampton Hans Althams försvar är inte så jävla bra De är inte De håller ju inte Premier League-klass på det sättet Nej Känns ju inte så Om... Inte Om Norwich skulle haft 2-1 så där, så tror jag att de skulle ha hållit ut Om West Bromwich skulle ha gjort det, ja Wiggins mm. skulle ha gjort det, Stoke skulle ha också gjort det tror jag. Det, det, det, det är ganska tydligt Ändå att det mycket ligger på Att de spelar naivt Helt enkelt Och inte ork, jag tror lite ork också eh. Jo, så är det ju Det där i slutet är inte någon bra inte bra markering På den hörnan man måste ju, Någon måste ju vara där Men det handlar ju, det där handlar ju om koncentration Känns det som mm. Mm. Jo, verkligen Men eh, United ser ju alltså det, det här var ju ändå Vad man nu får kalla ordinarie försvarslinjer Som United ställde upp med Och det såg inte bra ut alltså. Nej, det är ju det. Jag förstår inte riktigt målvaktsbytet med Lindegard eller om det ska vara det. Det känns väldigt alltså, oerhört. Det, det känns ju väldigt märkligt att det sker gör ändå en sån extremt bra första match mot eh, Everton och sedan mm. gör han en tabbe mot Full eh, ja. Fulham. Ja. Och, och, och men han gör han liksom... ju resten av matchen gör han ju bra ja. liksom. så det är också så här ja. att det känns väldigt oerhörtvirrat. Han sa väldigt han, lustigt. Alltså, Alex sa ju att det var därför men jag tror jag tror mer det handlar om att kanske vila honom lite. Det, man spelar mot ett visst han gjorde ett misstag, men jag tror inte om om mm. de skulle mött ett bättre lag så tror jag ändå att det ske skulle stått Nu möter man så att hemma. Då kan man säga markera att nu måste du det på. eller så vi kanske ty tycker att det ske ska försöka satsa på no eller, ja släppa det istället mm. och istället träna på och inte behöva stå en till match där. Uh, där man mött ett sämre motstånd och kan släppa in till kanske bättre att han får en match och vila Och kommer tillbaka sen starkare Ja, det är, folk har ju glömt hans misstag till När de spelar matcher igen ja. så sätt. Men ja, mm. det var, de, var inte, de var inte imponerande Valencia tyckte jag var bra mm. Kagawa var ju helt okej okay, Fast inte riktigt som han har varit de andra matcherna Tyckte inte jag Nej, han var mycket sämre än de tidigare matcherna faktiskt Kom inte riktigt in i Nej. det Hade en fel touch och fel pass och grejer Som man inte sett så mycket in i Ja, här. första målet är ju han tillsammans med Rafael som gör de största misstagen kan man väl tycka om nästan. Mm. Han som inte möter en boll riktigt, det är en dålig pass i och för sig på mitten. Och sen Rafael som. Mm. Han är ju kort. Ja, typ. Så är det. Ja, nej, jag vet inte. Men i övrigt så är det ju Evra är bra. Jag nästan hoppas att det där var att han inte får starta nästa match. Jag spelar heller med en 23-årig butner som jag aldrig har sett spela i nuläget. För jag tycker att Han tillför inget Varken framåt eller bakåt Han slår inte ett inlägg som går fram Han har knappt några passningar som går fram Och han vinner, inte, han vinner en när kamp i hela matchen tror jag mm. Och det är mot Typ den de är två mot en tror jag <laughs> <laughs> Ja Nej det, han är inte bra Det är två dråpliga mål där, där en försvar, När en försvarare Halkar först på Van Persis Första mål mm. när han var som Halzka var det Klein va tror jag. Eh, mm. eh och sen Evras halkning som, som är ännu värre. Mm. Ja. Det är riktigt dåligt. Ja men det regnar ju hur mycket smäller det var inte så men eh, lätt hänt. Men det är United tar att United att återigen släppa in och det känns fortfarande som om och det kändes återigen nu som Rio kom tillbaka efter skada var match Widdish känns inte riktigt som han är inne i det Än alls Nej. Eh. Mm. Och när Rafael Är den starkaste medlemmen I backlinjen så är det klart man får Lite oro jo. Men Romer van Perthi är fantastisk Och han kan... <laughs> det, det, ja. det känns ju, det kan verkligen bli så Att han kommer vinna x antal matcher Själv för United om man fortsätter så här i år det... Ja det är Worth every penny ja, så far, i Han klart. kan verkligen bli Tummen på vågen och bli ännu mm, mer Han skulle kanske vara en hel elefant på vågen. Jag tänkte så här kommer resten av laget igång, Kagawa anpassa sig till Premier League. Så kan man ju faktiskt kanske ta rygg på City till slut. Men det krävs ju att försvaret börjar prestera lite grann för det det har ju inte sett bra ut alls. att släppa in äh, äh, ja Homo och Full M nej, nej, det är bra Men då, mm. Southampton Fortfarande, om man ska prata om dem också Fortfarande, det, är det enda lag som har noll poäng hittills mm. och såna här, Två, två sådana här smällar När man tappar så det, Även fast det är mot bra lag det, kom, det kommer ju sätta sig, de kommer ju inte De kommer inte mm. kunna hålla en ledning i Den här säsongen alltså. det, det känns inte som, de kommer ha nej. skitsvårt Det kommer bli så nervöst Och stirrigt och, Nej, det det kan bli en väldigt kort session för farfanten. Mm, det är tråkigt. De har väldigt fin offensiv och spelar bra. Mm. Han bästen längst fram där Lambert är ju fantastisk. Han är inte så snabb dock men det vet han ju om så han spelar efter sin förmåga så att säga. Ja. Så är det. Vi kan konstatera men, att i alla fall i övrigt om man nu nu gick direkt till eh, heter... tabellen tänkte jag så är det ju Chelsea. Mm. Framförallt och Manchester City mm. Det är de två som har imponerat eller City har ju tappat poäng Men det känns ändå som och City och Manchester ju, jag säga, Och Chelsea är ju de två som är toppkandidater som har, som har imponerat mest hittills Ja, det är väl så jag är böjd att hålla med United, då, Jag hoppas ju mest På en Champions League-plats just nu Med dag på hur försvaret ser ut Om jag ska vi helt ja. ja. Men eh, Chelsea ser ju otäckt bra ut Och så är även City mm. Men Chelsea och andra sidan fick ju Förvisso en på match Men de fick ju gött med bunk mot Atletico Madrid och de har inte sig mot så stora prov, Svåra proven i Premier League så vi vet inte riktigt Nej. Vart det bygget ligger än så. Nej så är det ju också De har nog alla möjligheter att misslyckas <laughs> Kallt hålla tummarna i alla fall Vad ser ni fram emot Nu då? Förutom att vänta till Den 15, så vi kan se på riktig fotboll igen Ja Det är, ja. Det är ingenting. ingenting. Mm. Det är så jävla tråkigt När det när, det, när det innehåller träningsmatcher Så är det ju jävligt tråkigt Mm. ja verkligen uh, jag ser väl fram emot uh, att kippa på det spel sättas in lite uh. mer kanske nästa omgång uh, speciellt, speciellt. Ja, det är ja, jag inte vad jag ja är. det är bäst matchen då Everton Newcastle kan vara spännande att se ja måndag, måndagsmatch ja, ja jag ser väl mest månader kanske då. ja måndag förlåt jag ser ju fram emot när Liverpool kommer att släppa in en badbollsmål bortom mot Sandler ja. igen <laughs> ja, Sen är QPR och kan jag se fram emot lite också Mest, QPR har ju handlat så mycket så de är ju så långt från att ha ett färdigt lag Så jag tror ju ändå att Chelsea <laughs> är Men eh, där finns det i alla fall lite goda kvaliteter Som man kan få se på individuella spelare som kanske Kan skaka lite liv i den matchen Om nu QPR kommer in på bättre lekkumör och har fått in... Ja, de sena nyförvärven Och de har fått träna lite Och kanske har bytt ut Robert Green Det, det där kanske mm. Kan ju läsa som ett Absolut har bytt ut <laughs> Ja, det, det är inte Som i Brad äh, fallet Att man Nej. vill vänta Nej, och det, för det är inte så att man har köpt <laughs> in någon Det har man inte det har inte, vad heter det, Tottenham heller De har ju köpt in en en Hyfsat rutinärmål, han är fortfarande ganska ung Men om man tar in Julio Cesar så känns det som om... Man, man vet ju att han klarar det på hyfsat hög nivå. Mm. Han kommer sköta sig. Och sköt sig till backlinjen kommer han börja dribbla. Han sig. Det har varit nice. Ja, vi är tillbaka med PL-podden den 18 september. Ni får stå ut fram tills dess. Har ni några avslutande ord? Robin kan få börja idag. Ja... Eh, ja. Då vill jag säga så mycket som att ta hand om er, ta vara på varandra, eh, titta på landskamp tänkte nej det är fan inte att se, titta på något annat, titta på US Open kan vi titta på, tennis, det är roligt. Eh, mm. Speedway, nej, nej, nej, titta på US Open så länge det kan jag. göra. Ja. Mm. Har du något att tillägga här. Uh, ät era grönsaker glöm inte att borsta tänderna och uh, följ med sen på, så på Twitter. Kicker ju ändå NFL, kicker ju gång i helgen så det kan man se. Samförallt Green Bay Packers mm. mot San Francisco 69 ers på söndag. 49ers. 49ers. Ja, det var jag som det var en fördyanskt fel sägningen det. Ja. Inledigt som du avslutar Ja, ja. ja Det känns kör, tryggt där ja, Jag lägger till att Vill man se på en bra Gillar man fotboll och vill se på En japansk anim Så kan man se på Inasuma 11 Fast bara säsong 1 för sen så urartade. det Men i alla fall 24 bra avsnitt eller 26 kanske Innan dess Ja, nu får jag följa med på Elton Hansson på Twitter också. Om inte annat så önskar jag er en trevlig helg och ett roligt landslagsuppehållning för jag så gott ni kan medan ni väntar på att Premier League kommer tillbaka här fantastiska fotbollsliga. Ha det gött så hörs vi igen.